Ô bandida, hoje é o dia que tu vai se decidir, hein Ou senta ou sai de cima É o baile do mítico DJ, hein? Chama, chama Ô bandida, ô bandida ou senta ou sai de cima e dá espaço pras amigas O oh bandida, o oh bandida, o oh cento sai de cima e dá espaço pras amiga. Hoje é dia de baile, o oh brota na favela. Hoje é dia de baile, vou oh brota na favela. no baile do mítico, essa moda pega. no baile do mítico, essa moda pega. O oh senta sai de cima e dá espaço pras colega. O oh senta sai de cima e dá espaço para colega. O oh sai de cima e dá espaço o colega. O oh bandida. O bandida, você então sai de cima, dá espaço para as amigas. Ô bandida, o ô bandida, você então sai de cima, dá espaço para as amigas. Chegou, chegou sexta-feira, baile do metico pega. sexta-feira, baile do metico pega. Você então sai de cima, dá espaço para as Você então sai de cima, dá espaço para as Você então sai de cima, dá espaço para as Você então sai de cima, dá espaço para as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 Ô bandida, o bandida, você sai de cima e dá espaço para amigas. Hoje é dia de baile, vou protar na favela. Hoje é dia de baile, vou protar na favela. No baile do mítico, essa moda pega. No baile do mítico, essa moda pega. Você sai de cima e dá espaço para os colegas. Você sai de cima e dá espaço pra colega. Você então sai de cima e dá espaço para colega. O e pras colega. Ô bandida. O bandida, você então sai de cima, dá espaço para as amigas. O bandida, o bandida, você então sai de cima, dá espaço para as amigas. Chegou chegou sexta-feira, baile do metico pega. Chega sexta-feira, baile do metico pega. Você então sai de cima, dá espaço para as colegas. Você então sai de cima, dá espaço para as colegas. Você então sai de cima, dá espaço para